Kallis neiu, sul on kena silm Armas neiu, kallis neiu, sul on kena silm Silm see on küll sinu oma, silmavilk on minu oma Üks, kaks, kolm, ains vaid ja Silm see on küll sinu oma, silmavilk on minu oma Üks, kaks, kolm, ains vaid Armas neiu, kallist neiu, sul on kena kael. Armas neiu, kallist neiu, sul on kena kael. see on küll sinu oma, kaelustused minu oma, üks, kaks, kolm. I'm sorry, try. Kael, see on küll sinu oma, kaelustused minu oma, üks, kaks, kolm. Armas ne kallis neju, sul on kena suur Armas ne kallis neju, sul on kena suur Suuruse on küll sinu oma, suurused on minu oma Üks, kaks, kolm, ains vaid raid Suuruse on küll sinu oma, suurused on minu oma Üks, kaks, kolm, Armas neiu, kallis neiu, sul on kena rind Armas neiu, kallis neiu, sul on kena rind Rind see on küll sinu oma, rinnal oled minu oma, üks, kaks, kolm Ains vaid rai Rind on küll sinu oma, rinnal oled minu oma, üks, kaks, kolm Armas neiu, kallis neiu, sul on kena kõht. Armas neiu, kallis neiu, sul on kena kõht. on võl sinu oma kõhual, on minu oma üks, kõks, kolm. Ain't my try. Kõht see on võl sinu oma kõhual, on minu oma üks, kõks, kolm. Ain't my Armas neiu kallis neiu, sul on kena mets, armas ne kallis neiu, sul on kena mets. No mets on küll sinu oma, metsavaht on minu oma, ükskõik kolm. Ains vai krai, mets on küll sinu oma, metsavaht minu oma, ükskõik kolm. Ains vai krai, armas neiu kallis neiu, sul on kena kaer. Varmast neiu, kallist neiu, sõll on kõna taev. Paev, see on küll sinu oma, kaevu on minu oma, üks, kärks, kolm. Ains vaid, lai, paev, see on küll sinu oma, kaevu on minu oma, üks, kärks,